طانه الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بروسكم وارجلكم الى الكعبين هذا <تصفيق> <تصفيق> دوهم باب ده ودوهم خطاب ده اول خطاب يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود <تصفيق> او بیا دویم خطاب ویایو الزی او دا دریم خطاب صورت دا دی سورته مایده کې دا خطابات ډیر دي دیم دی امتیاز وجه را تقریبا شپږو خطابات دي بیا یو دریم خطاب دی او دویم باب دی چې په دې کې امر مصلح بیان وی مسلې د صلوات ربت محکی سره عمد چې اوفو بالعقود ایقودک با یو عقد صلاته هغه ز ذکر کذم باب کی اور نزدې سره مناسبت داده چې ویلیو چې جا يهوديان او عیسایانو کو او دا غی دین تواوړی زنه فقط حابتو عملو ناملو نه बर्बाद شو دلته مؤمنانو ته ویل او دسو کې چې مونږو کې ستاسو عمل बर्बाद نشي اخو به او دسه شو ټول عملونه बर्बाद شو نو امر مسلمه دمانزه ذکر او داغی ده پاکوالی او اشاره که چې چه ده مومنانو دیره پاک کورانه ده بدنونه پاک دی عقیدیه صفا دی یہود دو ایسایان سده خرز آمن دی اگه خرز پلید تی یا ایواللزین اذا قمتم الى ایمان والا کل او کله چیراتو که زو درې زو زمان زو فغسلوا وجو حکم نو اودسکه او اودسکه دا سلور فرض دی وین زمه خنخ پل وای دی یکم لا سنخ پل ال المرافق تر سنگلو پوری وام صحوب رؤسکم او مسوکې پسرونو باندې دا ری وینزل نشتان وارجو او و ارجلکم اوین زیخ پیخ پله الکعبین ترگیټو پوری فرسلو امر دی به فرضیت ته پار راضی دی د معلومه شو چې 14 فرض دي وګور پار ارچانا ما من عام من الا وقد با چا باندې فرض دي چې بیا و دسی کنه چې دی اوس ليزول او دسی په هغه بیا و دس پر از نه دي مزکو یې زل کې سره داسا ته جوانتم محدثون چې تاسو او دس نه یې کنه ښه بیا فرض بتا سو باندې ها ټیک ده او یہ صلیشت دے ابیاء دسکے وضو الوضوء علی الوضوء نورن چودس یہ ابیاء دسکیا ہ نور دے او فرض ہن دے کنا واجب ہن دے کنا فرض اداب اوسرا شرتیں ادا سلو اور ایوبکی ممسوح دے یسر چداگیو مسکی ودلدکی پیو قرات کی و ارجو لکم راغلی و ارجو لکم مشہور وارجو لکم قرت نافیہ او او د نور د عاصم وغیرہ کی وارجو لکم راغلی امز شي غانو مونتانو ولې غوي چې د خپل دي سرونو سر مراد دي پسر باندې خو مساده په خپل بوم مسکه ورغې خپل نوين زي بل مزه بيروسکم وار جلیکم وی راغله اغه قرات راغ ټینګ کړل غری مشور اوزان له ته مسله ثابت کړی نه چې مخبو ينزي لاسبو ينزي او پا سر با په که پا خبو با امسا که او لیوی ارجو لی کمراغ لده او ارجو لی کمراغ لده خطا تا پتا نشتا چهو دست سو کئی نو آغا دو قسمائی چاپا که موزی غستی که نا پا یا خوزیونو که پا پو ماں که نا خبی اخپی نوین زی نوکا ارجو لیکم راغلین دا داغده پار راغلی استاده پاره نا جستاخ پیوه گندهی او ته امسا پی کومه داغو جی چاموزی غستی نو داغ دا پا حکم د چی وارجو لیکم اغا قیرت حمل لی پا باندې او مشهور قیرت ارجو لیکم حمل لی پا غیر متخفف دو مونگا استاس خموزی نیشتا مخ پیویند کناخه اسوگ جواب کوي چدا تقدیم تاخير ده فارسی لو جواکم ویدیا کومیل المرافق و ارجلکم ملل کعبین او امصحو بروسکم خدا صحیح جواب نه ده تقدیم تاخير بلکه ارجو لیکم راغلی نو ستې تمګو راچدا پروس وکوم باندې تاسو تفده نه دا, دا گاون د جوار د وژن راغلی ورو اوس وکوم سره نزدې واه ښه وي نو که ارجو لیکم راغلی د دې جوار د وژنخه نور دانې چې دا دفم صحود لاندې دي چې تاسو ان تاسو نه کړ چې مصبکوم ولی ډیر دلیلونه دي په دې خبره چې د خپو وینځل واجب دي وارجو لکم یو دلیل دا ده چې کوم د وینځلو اندامونه د نوغې سره غایې ذکر شېده الالمرافق اذلسن سره وګرکن نو ذا ارجو لکم سره غایې ذکر شېده چې الکعبین او چې مسکم زراغلې هغه سره غایې نشته کدلته ده پتي ممکنه ده بس خمس احور أغلې ده رزات لیلل چې خپي ووينځي تر کعبین ترګټو پورې د مسجد لپاره حد نه دی د همدار چې حدیث کراغلی نو بي السلام صحابه ولې دا چې پوندي و چې پات شوي نو بي وی چې ویللل الاکابه من النار اس بيغلوزو ان دا پوندي او پور باندې سوځي منصور او داس پورک ان افوینځه کنا درېمدا دا چې چرې د صحابو نه د یو صحابي نه دا نه نقل شي وي چېغه په خپل باندې ما سکه لري چې نیمو زیوې نسو ما سکه لري دا نه دینه قل شي وي څلورم دلیل دا چې يرورا ته مخ دا خو پاک دی ته څنګه لی وینځي او په لستون کې باندې دی ابل پلوای چې خپې مووینځه عجیب خبره کوي وینځه خو بخپې زګا چېار واخه په خاورو کې تغلیږي اتاتې وا تکیږي نو چې کوم د وینځلو دي نتا په دې مساوکا او مخاوله وینځه ست عجیب دی دي چې ګانډر نجس قوم دي هغه وی په توکانو باندې هم سنجا کیږي وئن کنتم جربان او کيه تاسو په حالت جنابت كيفط طهورو نو ځان خپاک کي چ غسل لې وئن کنتم مرض او لا سفرين او کيه تاسو بيمار او بدل اخې نه يا په سفر باندې نمو او جاهذ منكم من الغايه او حال داري چراغلي یو تن تاسو د حاجتنا او دسته ضرورتين اولا مستو من نساویاتا سو هم بسترکڑی وی غسلتا ضرورت تیم فلم تجیدو ما نمو میں اوبا یا قادر نئے پو بو باندی فتایم مموسو عیدن طویبن تیمو موحے پا پاکو خورو باندی او طریق اصدا فمسا ہو بیوجوه کم ویدی کم من مساو کے پا مخونو پلو پلاسونو باندی دا دی خورونا منو سعیدن تزمیر راځي ما یریذ الله لیجعال علیکم من حرج الله چرځه نغواړي چې تاسو باندې په دین کې سختی راولي دا نغواړي ولکن یریذو لیطاهرکم دا وسرولې وي زکه مفهوم مخالف معتبر نه کانه اهم پنیز باندې کما تا بارند ته نو پوشیلیه ج علی علیکم من حرجن ذکر شو چنراولی په تاسو سختی زده سره معلومه وی چې راولی په تاسو آسانتیا کنه ولیکن یرید ذل توه هرکم مراده تا چې تاسو پاکی پدې تیموم سره ګور چې دا خ پاک دلیل زده ذلیل الاهنافو چتهمم او وضو یو شی په حکم کې چې کوم حکم د وضو دی چې د وخت من پکېږي د بل وخت من پکېږي نفل پکېږي قضا پکېږي بل وخت پات پکېږي نو دغه سه حالت تیمم هم دی امام شافعي سې وینا تته نقې سایوره ده خو یې ضرورت ته 파ره جاز صرف دغه د خپل وخت منس په مڠواینا اللہ ویلی چلیو طهیراکم کم باب دیھا چتا سو خپاک کیھا ولی یتم نعمتو علیکم او چبورہ کی خپل نعمت پتا سو باندې لعلکم تشکرون دید پر چتا سو د اللہ بندگی او کې شکریہ ادا کیں داتیر وی نعمتو کناھا اده پدا سو حق نازل شو جنبی علیہ السلام ته له جهاد قوم سره اچ واپس راتنه او زکه زمکو لا ا وخدما زیګرو و زیکی زولا چ بوله زانو رسو ا حضرت عائشہ نه هر رکښیو هارت نه رکښیو ار صد اسرو نو خو بس نو یو صحابګر زید او نبی له سلام ګرځې زده چکم زه وی استرې شو ابو بکر راغه پوسکه حضرت عائشہ باسی نبی له سلام دغی په زنګون سر لګولیو ناغه وال خپل نبی له سلام سر لګولیو یې زه براوي خشي نو ځازه په دې تشی کې ویله گذار ورکو واستانه او وختهار رک شوی ګانا وی ګوره زمزګر وخت دی و وخت نو وخت کیږي او په نشته لوی مصیبت ته ده ا دې کې دا نازل شو د تیمم په مبارکه نو صحابي وی چیرې دیا ابو بکر په خاندان چکلې او حادثه راغله نو د امت ته په اړه ډیر خیر خیرګرزه دي ګور ته تیمم نازل شو پریشانی ختم شوہ پداس واخ کی اجه بیا پاسې دنار ہاردو خلاند پروتو ناو ګرو دی پیغمبر غیب دان دی پغې هو پوی کنا نا نا نا پغې و یو الله پویږي ہاردو خلاند پروتو چا تا پتا نه و لکه اوخ پاسو وکنا زمندو چا خیال نو فذكر نعمت الله علیکم یاد کې نعمت الله پتا سبحان دیر نعمتونو خاص کر و میثاق او الذی واسقکم به اغه وادات ازل اغه وادات توحید چلا په خواله کړي تاسو باندې پاره سره چې مؤمنانو دا ګور ډیر لوی نعمت کڼور نعمتونه زنا رخصینو خیر ده او جلا عقیده ده نه رکه نشي ګورې واسقکم به تو سر الله وعده په خپلې کلې په دې باندې کنا حضرت مجاهد وې مقاتل وې چې دا کومه وعده یا دي هو الميثاق الذي اخذه الله تعالى منهم حين اخرجهم من ظهر آدمه داغه وعده یادی کنه چې لذي د ادم السلام د بدن جن را ټول او گواہانی اکلو چه الستو بی ربکم استاس رب نیو طولو وجعاو اللہوی نعمتو نبڑیری خودی تنرہ سکھا دا نعمتیر نکہ از قلتم کلچتا سویلی دیوزل سمینا واتوانا چه اللہ استا خبرام ووری دا استا تابداریوم واتقل اللہ ویری ان الله علیم بذات الصدور بیشک اللہ پوئی گی پاگا خبرو باندی چپسینو کی دیم دا دوین باب دے امور مصلحہ دی کنخا داو دست ذکر اوکو ورس رایوی چی گوری دا عرص توحید تناس دی کاؤ دست عبادت تے کمونز عبادت تے دا دی توحید تناس دی گوری داو عدبا نی روائیں نه ماتونه پک راځه ما کړی دی بل نه مات یا الزینا منو کو نو قوامینا سوران د ساکی ویلو کنه کو بالقسط شهدا ل ولو علی انفسکم دلته بیا مات کولی زکه چې دا حق بیان یو سړی ویل نشي کولی نو الته ویلو چې زکه نشي کولی چې په خپل زور راځي کهزه دا ممسلوکومه په بیا زما باند یارڅ بندې کې د می یاب زی مان وس په خپله په زور راځ نو ن کوي په مرو پل راې په خپلوانو راځ نو ن کوي یا یو س معداریې نو دغلی ح کوي یا یو سی غریبه نو دغغ باندې ترس کوي هلته دا وخه دلته کې بل مشکلات دی هغه دادی چې د حق خبره یا حق فیصله ولینکای وې ځکه دا چې دی چې ددو سره دښمنی ده ذاتی دښمنی ده نو که حاکم دی نو یو رګه بدلته ناخلما دینونو سره ظلم نکړی دي اوس زما لاس کې دی راغله ورګه زبزه سره ګورما ملاوینا ته د عدالت په کورسې ناشته ته ودی چې خلکو نه بدلې اخلی د دشمني د وږي نه فیصله غلطه اونکي یو وا یو سلام واحده توحید بیانې خوې دغه کلیته نه بیانوم دغه محله ته نه بیانولي د زموږ دشمنان دي پدیمه دا توحید صود نه دا څه کوي ته پدې کېم دشمني او دوستي کې الله پدین کلم دان کوي ها ایمان والو فلکشه قدين باندي دلاده رزاده پارا شهدا بالقسم او گواہیو که پنساب سرا بیانو که د توحید ابو بکر جساس وی کو نا قوامینا پسکی مضبوط شو فی کل ما يلزمکم القيام به هر عمل چلتا سبحان الله پاږي که قیام لازمي چې دې توذریږي من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل به امر بالمعروف او نهي عن منکر او په دې عمل او که دي تکلا قدرت کې کنه ها وګوره ځابه نو کې بانی اتی ولا اجر منکم شنا تاسو لره دښمنی دی او قوم په خبر خبره علا الله تعذلو چې تاسو هغه سره نئے انصاف باہر جا سره کیخا دا آیت دے مخ ذکر شو او دلتم قرطبی ذکر کوي دلت ال آیتو علان کفر الكافر لا يمنعو من العدل علیم آیت پذی دلیل لے چھو کافر دے نویبا کنا تبا غصر انصاف نکے کفر دا کفر دا کافر اگر انصاف نه نه نه کوي چې څنګه سر انصاف مکووي نه انصاف بارچا سره کوي ت تلو فیصله راځي ته قاضي ته حاکمه پغې کې مسلمان عمرাজি پغې کې به يهودي عمرাজি پغې کې به هندو عمرাজি نو ته واغې سر انصاف نه کوي شناان قوم چې دا د موږ د شمنان تعدلو اعذلو انصاف کوي هرچا سره کوي دغس اپا دن کے اوپا مسئلہ کے اوپا بیان کے اپا خانی مولان دیو مسلمانان سر دشمنی کوله کافران خونو عدیب ہوئے یہ ردی تصبق نخیو ولی کرا دا دیر بد اخلاق خلق دے یسرین داخو بد اخلاق سمیگی تا لم انگا اسمان نملائک راولو داخو علم بد اخلاق تا اخلاق خیی بدامل وتعامل خی گونانګارو تدین خی غریسمشي ادي وکنه د ویره پدیمه دا سبق سودنه دی پدیمه دا قران سودنه دی ادي چاله سو ورکینه وه دغه خبره کا وکنه ها اعدلو انصاف کوه هو اقرب للتقوا دا ډیرن از دی لار سوک تقوا ته ځان رسی نو انصاف دکئی واتقوا الله ويرجع ذلك لنا ان الله خبير بما تعملون बेशक الله خبر دے په عمل چې تاسو یې کوئ واذلله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرتهم وأجر عظيم ترغیب ذکر کوي چې که انصاف نکوي نوم موږ په حال نظان خبر کې کوو نو ف الله ما خو قانون جوړ کړی دی بس وعده کړه دا الله کسان سره چې ایمان راوړی دی عمل کیساله چې د دې لپاره بخانده او ګناونه او د دې لپاره اجر د عظیم د دې مخ کې عملونه کنخه چې دا ذکر شو او کسان چې کفر کوي چې د مونږ نشو منل او د ورځې نکي آیاتو نه زمو ولایکا صاحب الجحیم دا کسان جهنم یاندي بل ترغیبو یا ایواللزین آمن اذکرو نعمت اللہ علیکم ایمان والاویات کا نعمت اللہ پتا سبان دی هم قوم کلچی کم وقت کی قصد کر دیو قوم صحابوت اللہ وی چیتا سماغوارد دیر و سختونا بچ کر دیئے خوا یاد ساتے چید هر وخت کتاب ته او قوم را وجد شوه دی نو ما تاسو داغي نه بچکلې ها مکیوالا ذرلو د بدر پروز باندې ابو جهل و غیره ټول او یې نه پریدو نلای یما ری د رزیک دل شټکلو تاسو متي بچکلای کنه د الله احسان نو بیا په احزاب کې پشپغم کال باندې ته هجرت راځه شو مدینې نه چا پیره شو ټول مشرکان د عربو اهلی کتاب بنو قریظه بنو نظیر او بس وی نی پری ذ ختمو وی یومیاش الله پغی بندي هوا او سيله راوسته ټول تاسو نسکلو نه لا بچکلای کنه وحدیبیې کې چغما کې تنزدی زو یا سوز مليا او د مکیوالو خلیل تلې وې او غيوي چې بس داخل أو دا خصم کار دي ټول راغلی دا زه او زه چې ور شو ور پس الله رب العزت هغه په صلح باندې بدل کړه یو سيو موخه نه ده ډيري موقي کله پیغمبر ته يوازي يوازي سازشونه جوړ شي وي چې کله تلې دي يهود روغ کوي نا وی بره خطلې او د جرندې پلي اخی جوړه ده چې دا په د باندې نار اخلاصم نو جبرئیل راغ نبی صلی الله علیه و اوه نا اپدا کله او ته خو زی وی چې مطالبه زاله لکړه نو زهره وتا چولم نو صحابه به شیطان شو نبی صلی الله علیه بچ کړی دی. دا ډیره مقیدی حدیث کې رازی د یو جهاد نو افصرت له غرمه وا ونی وی ډیرن صحابه وی دل ته دمکو نو ار چا ثورا زولن او سملاص نبی له سلام دیږي دا واستره ګورلینو هر سبن غورس راغه کافر اتره راوا نبی له سلام چا سترګ یو غالو لینو وې شوق به د ران نبی له سلام وی الله دا ولاسو ورپېدا توره ته پریواته نبی الله سلام واغستا وی تا وره نسو خلاصي او وګوره تخو خسره کنا از هم قوم کله چې قوم اراده کړي دا قص کړي ان يفسو تو الیکم ایديهم چراوغدش کی تاسو ته لاسونه خپل فک فی دیوم عنکم مل ابنکل لاسونه د دې تاسو نه د دې احسان شکریا ادا کئ واتقوا الله ويرګ اذا اللهنا ولله فلي توکل المؤمنون خاص په لابل باندې دی اعتماد کې مؤمنان نو هیڅ څوک تاسو نشي مومن ښا د مؤمن خو عقیده دارد چیر او مر خواسي یوزلشتې لاس نه وې نر سره د دل د لاس نمریکه نه دا استاد لاس نه پوره یې نو ښا ولله فلي منګزال سره ولنه دی راوړي ایتیمادکی مؤمنان پاله باندې تذوین ببو امر المسلیح یونو ډیر په کې ذکر شوای یو الزینا امنو او فوبل عقود باب ذکر کې او پاګې کې مثال د اغه خلقو چوادې کړي دا او ماته کړي دا زکه الله وی چې ور تاسو عظمتن که ها ومیثقه الزی واسقکم وازی اکړی و ما تکړی دنیا کې مرسو واشو او آخرت خو خراب دي مثال له ناقصینو يهود نه سوارا د موسی عليه السلام د وختو ولقد اخذ ال عیسی قبنی اسرائيلان او یقینا اغستوال الله په خواداد بن اسرائيلنا ګوره سورت تګوره چې کوم موضوع یې خذنه آیاتونه وټول لږی تراګرزي خان اوفو بالعقود چوفاو کے پوعدو باندی نوس بوعدی یادی کنا چی دا وعدہ دا اغسط واللہ پخوعدہ دبن اسرائیلونا وبعثنا منو مصنع شر نقیبا التفات تے دا غائب نا تکلم تا منگا مقرر کرل پدی کی دول السرداران ارہ خبر کده قرآن حکمتی التفات تے ولیو کدا خذ اللہ و غائب او با اصنا متکلم کم دا اشارت کئی چه تنظیم کے برکت ہی کنا ید اللہ علی الجماعہ تنظیم جوڑ کئے نو اللہ برانیز دیش ہی کنا دمرلوی برکت تبو تنظیم کی منگا مقرر کل پتاسو که دولس سرداران دولس قبلیون دولس امیران امیران وقال الله انی معاکم او یو الیا در درسره مکنہ ویش تا تنظیم جوړ کړو دا سره نیمه زمرا خیر او برکت دې په تنظیم کې خاص عمر ګرو کې ډیر زیات غفلت ته نو محکن موحد به کار به شروع کې درس به شروع کی خودی تہیی کرنے چې تنظیم جوړ کا تنظیم جوړ کا ستا استاغوطه انده کی کلس کالی لے تیر کلو کشل تیر کلو نو بستبه صادر وګواچه زیبا او زيو بل تفاتیشیا او پکې برې لې راشیا او پکې بيدثیر راشیا نو را ستا ټوله خوارې وختم شي تنظیم جوړ کا چې بیا او پکې بل نشرات لیکنه او يللا چې زو در سره ما څنګه بل علمي ولحیاتتي امام راضيوي زو در سره زدر, زدر باندې پوي غماوزم حفاظت کومان دقیق صاحب در بحر وی انی معا کم ناسورو کم و معینو کم زوم امداد کومان اسمع کلامکم و اراء افعالکم استاسو خبری اور ما استاسو کاروین ما ولی یریگه خوداش سو شرطون ایداو هر زیبا سرز ما مدد شامل حالی خواه لین قمتم السلاتا کتاسو پابندی وکرد ما انزواتی تم از زکاة او تاسو زکاة عدا کن و امنتم بی رسولی ایمان امرو رز ما پیغمبرانو بندی و عذر تموهم او زماد پیغمبرانو مددو مکن و اقرز تم اللہ قرزن حسنن او تاسو خرچو که اپدی دین بانده قرز امر که اللہ لره قرز خیستان که دا پینزه کارو نامو کلو لو که پیرنان کم زبلر کم ستا سناد دنیا تکلیفات ولو دخلن کم جننات داخل بکم تاسو هغه جنتون تا چی بایی گی ولان فمن کفر بعد از آلیکا چاچی ناشکری اکل پست دینا دا وادی اما تکلی فتاسو که فقضل سواس سبیل بس رکشو زانے رکو زانے ده رک شو گمراش ده سیلا رینا زان رک و زان علاق که خواه بس راشا ده یهود حال تاو گو را اره ما تکڑخا فبما میسا قوم پس باب ده ما تولو ده دی اگا وعده اخپلی لرا پنز وعده ویو پنز و عده ما تکڑی ناللہی ما په پنز عذابو نرا وستنو اول عذاب لعنناهم امشلل دخبل رحمتنا چیزه تاسو نیلائق لعنناهم لعنت میکو پا دی وجعلنا قلوبهم قاسیه اچی گناسو کئی نو پوزلو بانده سر کیه که نخوا نو تک تور کلو زلونموالی سخ کلو چی بیاغی پا خبر کلی پوئی گی تاسو مآزه او موږ ګرځو زورو نه تک تور چې عقل پکې نه او پوو پکې نه او يحريفونل کلمام مواضیعه او ذکرته لاس واچو ها چې تحریف کوي دال کتاب او زغل معنونه او نمولانه چې کله صحیح کار پاتېږي کنه دی بیا دیتاله مش د قران او د حديث تحریفات کوي صلو رم و لا سو حظا مما زکی رو بیه پری اے خودا غدیر کتاب چې د تپاگی سر نسیت شه پینزم و لا تضالو تطلع علا خائنت منهم اللہوی تخو چه جو اندیکن نو خبری گی با چه نو ندا خیانتو کنو ندا خیانتو کن امیشه بے چه خبری گی با پلوی خیانت دی یهودو اللہ منهم دا غلکتن عللا جدا کوي کنه چې دا بغښت ته حق پرس بغښتا چې دا پینځه يونيو بیان شو کنه په يهودو کې او الله به پینځه خپل قهر او غضب وکړو دلته مؤمنانو کې جزبرالا چې زو چې جهاد وسروکو دي دمر ظالمانو دي دا خو یو جرم نه نلاو ینا فاف عنهم پیغمبر توي معفی و توکان واس په مختنواړم ان الله يحب المحسنين بشک الله محبت کوي دی احسان کوونکو سرهم ګوري کافر دی ښا کافر دی او د سمره ګناهونه کړی و پیغمبر توي چې ته خو پیغمبر ډیر برداشت وکې کنه ایسوته موې جسو ما حکم نظر را دیګل کنه وس <مسوط> وا. او ت ما مافیه کا مخت والا او زکه الله داسه خلق سره محبت کئ چغی احسان کین وک مسلمان سره کئ یک کافر سره کئ و احسان کئ دی ایت تخیالو ک ښا دا زمونږ د اصول او د تنظیم د پاره یو دلیل لې اله ک امیر سے بندنه نه انسان نه داغه نه بغلتی نه کیږي او ارسو رسوک موحد مح موحد دی محد دغلتی تی اووشه نه ته بهی چېناان نه د دلدانو نو دلدانو کار د دا نو په کار لاپې غمبر ته ووي خو خیر دے. لا وقت جہاد ندے. نو دی لا وخت د جاد نه دی نو وختې د داخله خو نه کار اخلی نو کافرانو په حق کې تهوي چې خیر د غ مافی ته کا او مخت نه او ته د مواح د په حق کې دای جهازت نه کوې ٹھیک ده غلطی تی او شو توبے ویستا نو نور ته سغواړي اغه باز خلق لګیا یینوئ فاف عنہم واصفحو ومن الذین قالوا ذم قسم دا خود یہودو حالو وزن سوارا او حال بیانی او داوی کسان جہزان تن سوارا وای چ مونډیر خ خلق یو امون د یساعی السلام امداد کړیو ځکه مونږ اخذ نامی ساقم وامی غستادین و عدد دیم بیه تفصیل زکا نکی چه در مخ که دی چې د چه در د زکات در زکاة پابندی پیغمبرانو باندی ایمان در مدد کول او در اللہ پلار کې خرج کول در فنسوح الزم ممازوک کرو بی اغییم پری خودا لو ی برخا در کتاب چی دیتا پی نصیت شوه در کتاب تورا تینجیلو که نخواه الاييده رحت ابراهي پري خدا بي براخي شو كانا هم ما ذکرو به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه اغي لم يسزا ور كلا ومغرضو لذي کی دشمني او تر بغني بغض حسد تر قيامتا پوري دغه پهن زوارو ندير لو يسزا دغا وبدیغه څو پویږي چې دښمنۍ او ته په غاړه شي وي هغه خوب نشي کولی دا دښمنۍ ول او ورزول په میاں کې خام ته دی يهود نو سواراو ټول مرمیان کې دښمنۍ امون تدا شخکارې چې دا ډېر لوی طاقت ته نه او زردا چې خبر به کې الی لرا په سزا دی هغه عملونو چې دی کړې دی په دنیا کې دا د زوال قومونو زی کړو شو وا دې ما تول وس د دې نسل د نبی له سلام په وخت کې وکنا نسل بنو قريزا او بنو نذير او داخله الله غي ته ترغيب ور کوي چې مشران او چرسکړي بزګي معاملې الله تسبارل قتاص او توایو چې راشه د دې پیغمبر خبر او منې د باندې ایمان راوړې یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا اهل الكتاب يهود والسواراء یقینا راغت استادم غازی مشان پیغمبر یبين لكم دی وبسب یانی تا استاد بیان یانی تا استاد کثیرا مما استا کنتم تخفون من الكتاب ډیر هغه مسلې چې تاسو په ټیکلې په تورات کې مزر دي زې په راغله چا مسلې ښکارا کې و يعفو عن كثير او ډيري مسالې پریدي چې फायदा به کې نشتا اخو د هغه سره خاص وي نه هغه بیانې ځکه फायदा کې نشتا ابو بکر جساسوي جس قرطبيوي مما ليس فيه احیاء سنت و اماته بدعتن چې ري کې نه داسې شته چې سنت تازه کیږي نه بګداشت لري چې بدعت پرېت کیږي بعضي مسالی مستحبات وغیرہ کنا نو غنو بیانی قضیاکمنلای نور و کتاب مبین یقینا راه تستدل طرفنا یو نور غصش چې کتاب د واضح د تفسیر ده د نور تفسیر یو کو په کتاب مبین سرائج ده بعض د نور نمرات پیغمبر غستو ده ناول خدا غمانه را جہن د او کشینو بیاوم د نور نمراد د پیغمبر هدایت د پیغمبر علم ده هغه نور ده ذاته خو بشر ویلی یه دیب ال او هدایت کی پدی سرا الله هر چاته نه منیت توارذوان او هغه چاته چرواند الله پرضا پسين زس هی ذات تو تکي صبول السلام د لارو د سلامتیه چې لارچ کې که امان دے سلامتیادا ویخرجون من الظلمات الى النوری او روباسی اللہ دی لراد دیرو تیارونا رنا دی ایمان تا بی اذنهی پاک پل توفیق سرا اللہ چال توفیق ور کی کنا اغا تیارونا رنا و او ہدایت که اللہ پا دی قرآن سرا طرف دلار نیغیم وس چې دا پیغمبر هغه مسلې سره پیښر شي چې دی پټ کړې و نو د اړ چې يهودو پټې کړې و هغه دا و لقد كفر الله والمسيح ابن مريم بې شکه کافرانی هغه که څنګه ویلې دي چې عیسی علی السلام چلابل څوک نه دی دغه دې کنه عیسی علی السلام زوی د مریم دي کافران ویلې شو توبه دا چې زور الکننه چې زور دې پټول او ملکونو باندې اٹولت نه یریږي د قسوک نه نه कधी ته چې نن کافر نشويلې دا قران راغنو فتوئه او کل چې لغت کفر الزین قالو ان الله والمسیح ابن مریم دا ګرانه خبرو دا چخکاره کولې شو هغې دا ویل چې الله بل سوکنه دی عیسی علی السلام دی وقل وته ایا فمای لکو من الله یشین سوک دې چی دی موار بشی اللہ دا الله طرفنا دیو زری ان اراده ک لا اراده او کلایو الک مسیح ابن مریم جهالا کیدای ایصال علیہ السلام زوی د مریم و امهو د د مور و من فی الارض جميعا واسوکه پس موکا کدی ټولو ګوراتا قران وای چې شرک سره دنیا روانيږي دنیا روانې دل نورسی او چاول الاوی چې لاس کوم لوالتا نمی پریده خامخه زم ما قهر او غضب ته دعوت ورکوي بیا باندې عیسیٰ علیہ السلام او مریم یو کارoverline خراب کای وی نو سبحانه داس الله بل دی ویلی دی الله په شرک ډیر غوسه کیغه اللهم قتل الله اکبر ممقتکم دی ویلی چې هلاک عیسیٰ علیہ السلام او, مور او دا غمو ورو بیا وډوسو پات نشي ومان فلر د جمیعہ چې څوک په دې زما کوي دی وګور قران وای چې د شرک نه دنیا روانيغه ولذا كل شيء ولله يملك السماوات والارض دلل په اختیار کې دي بادشاہي د اسمان او د زمکو او مابینهما او سږي په میندې د ډول کړی دي يخلق مايشا او پیدا کوي هغه ښه شی کارنګې پیدا کړی رساله اسلام سره پیدا کړ دا ټول راځم کړی دی ځکه نو ها اسی په دیش کالو چټیګ د ایصال علیہ السلام خو ژوندې دي اسمانونو کې ده کنا نو کاه هلاکې نو خو مورې کوم ده قران چې نازلې ده خو مورې په فهمړه و فینز سو کلمه حقې او یا من فلر دي جامع یان کنا حضرت شیخ د پېنډه بوي چې دا جواز مونږه استاز کړیو شان ورشا کشمیر رحمت الله له دا واو دا عطف نه دی غوري دا واو دا عطف نه دی دا واو په معنا د معاصر دی ادي مفول ما هو ايخا تيستو الما والخشباتا مفول ما هو اوسي هغه ترتیب نه غوري خورا جمع کول کوي را جمع کول کوي دا الله دې سرکاري نشي څوک مولدي اسوک جو اندي دي حضورن اے مطلب دے چگوارے کہ ارادہ میں وکړه ننبرا نمڑ پاتی شئر نجوان دی گوارے او ایدہ وو دو مفو المعہو دے ویدہ او مثال دے قرآن کے دے اللہ علا کل شین قدیر اللہ پار سبان د قدرت والا دے وقالت اليہود وان نسوارا نحنو ابناو اللہی واحب باؤ دے بلکفر دے علت ایصال علیہ السلام تدع الله زیوی مزلت کې ب عزت کړه له نو ځان ته وی چې مونږ په خپل داسي یو نو او يهودانو سوار چې مونږ د الله زامن یو محبوبان یو واحباو ایصال علیہ السلام خو دې دې مونږ په خپل د الله زامن یو محبوبان یو دا دغې شو بها خلق پذیزو کا کړو نن موږ هر خلق د دغه څخه نل لا جواب کی الزامي الزامي چې حتی چې د الله محبوبي که نو تاسو ته خوخ په هټاکول انده ټکی دی ولی اوایا ته فلم یوذبکم بذنوبکم بیا ولی عذاب در کی تاسو لره الله پر ګناہوں تاسو باندې چې د الله محبوبي نه غل الله عذاب ورک نه نه تاسو الله هیڅ نه بل انتم بشر من من خلق تاسو بنديان یې پښان دا وچا چې الله پیدا کړی دي یغفر لمن یشاء وبخنه کله چاته چوغوالي او صبر کله چاته چوغوالي ولل الله ملک السماوات والارض ما ما بينهما څنګه چې مخ کې چې اختیار د عیسی علی السلام نشتا د مریم نشتا لله ملک السماوات نزلت فضیلت کوي ښا تاو زانت دا اللہ زامنوه استاو صدی خاص دا اللہ بعد شایده پاسمانو پا دمکو کیاو سجی پمیند دی دوارو کی دی و الیه المسویر او دی اللہ تراتلل دیم دویم ترغیبو یو ترغیب خور کچرا شئی دی پیغمبر خبر اومنه اگی پا زد کرالو نوریم کفر دیات نبیاتا اللہ ترغیب برکی یا حلال کتابه احلی کتابه قد جاکم رسولنا یقنان راگتا استازمون گازی مشان پیغمبر یو بیینو لکم دی راغلی دی چی با بیان بکی خاموشی نکی پیغمبران دی دی پار راگلی چی مسلخ کارکی یو بیینو لکم علا فتر تیم من الرسولی پس دو ختم دو دو پیغمبرانونا چنور پیغمبران ختم شد بس د ذکه مېو پکې دې راغې دنیا ته په با دو باندې به انبيয়া ختم شي ala fatratin min ar-rusuli pas da khatme do de no ro peghambaran na aw salara ge antqulu che biawno wae qiyamat ke ma ja ana min bashirin wa la nazir che no ro aqle mungta nusuk bashir aw na nazir چه امونگل چه خوشخبری را کلی یا امونگل چه را کلی بیا امداوی کنا نو چه راغی نوستا سنشه ویلی خواه فقط جاکم بشیر و نظیر یقینن راغی تاستا داسی پیغمبر چې بشیر هم ده نظیر هم ده خوشخبری هم در کئی که ده چه آمان لیا او یری هم تا سوچ انکار کوئیم والله ولا کلشین قدیرم الله پار باندې قدرت والے نو زري باب او ذکر شو اول باب کې سلور مسائل او دویم باب کې امر مسلح صلات اور سر نور نعمتونه او دریم باب کې مثال له ناقزینو يهود او عديما تکلينو سوارا او عديما تکلين نو دې امت ته وي چتا سوماتوي واده باخرودا